П'яте. Поки пралка робить свою справу, Голі заходить у твіттер і набирає прізвище Креслову. Вона не очікує, що список буде довгим. Це прізвище, якого вона раніше не чула. І отримує дюжину результатів. Два акаунти мають аватарки темношкірих чоловіка та жінки. Двоє – білі, обидві – жінки. Аватари інших восьми, або порожні силуети, або мультяшні мармизки. У роботі Голі регулярно використовує Facebook, Instagram і Twitter. Це не біл навчив, він належав до старої школи. Вона надішле повідомлення в Twitter Дюжині Креслов з одного зі своїх аккаунтів у соціальних мережах. Щось просте накшталт потрібна інформація про Елен Креслов з округу Біб, штат Джорджія. Якщо ви її знаєте, дайте відповідь. Навіть якщо кресло, від котрого вона сподівається отримати інформацію, немає в Твіттері, існує велика ймовірність, що один із 12 виявиться родичем і передасть повідомлення, кому треба. Нічого незвичайного. Вона робила подібне і раніше, коли розшукувала зниклих людей, здебільшого тих, хто тікає з-під застави, і загублених домашніх тварин. Немає причин не використати спосіб і цього разу. Але Голлі зупиняється, вчитуючись у імена. Чому вона вагається? Жодної конкретної причини, але чуття підказує, що робити цього не варто. Голлі вирішує розглянути наступний логічний крок і подумати над ним. Вона може поміркувати, поки їхатиме до Джетмарт на зустрічі з клерком, який обслуговував Бонні. На виході з дому їй телефонують. Вона думає, що це може бути або Пенні, яка питатиме про хід розслідування, або, можливо, Том Гіггінс із Лас-Вегаса, якщо припустити, що він ще там. Але це Джером, і в його голосі відчувається хвилювання. Ти схильна думати, що Бонні викрав той, хто їхав у тому фургоні, так? Я думаю, що це вірогідно. А ти як думаєш? Я переглянув прірву автомобільних сайтів, і це, скоріше за все, Тойота С'єнна. Може бути. Об'єктив камери спостереження дуже брудний, знаю. І видно лише нижню половину, але це не Шеві Експрес, голову даю. Може бути і Форд. Але якби це було питання на виграш у фіналі телешоу, я б відповів, що це С'єнна. Добре, дякую. Не те, щоб Джером дуже допоміг. І я помітив дещо дивне. Справді? Що? Не знаю. Продивився з десяток разів і досі не розумію. Смуга? Синя смуга уздовж фургона? Ні, не те. Багато фургонів мають такі смуги. Щось інше. Ну, якщо до Петра іждай знати. Якби ж у нас був номерний знак. Так, відказує Голлі. Було б непогано. Голлі, я тут. Вона вже прямує до ліфта. Я думаю, це серія. Я певен. Шосте. На виїзді з гаража телефон знову дзвонить. Невідомий номер. Вона зупиняє машину і відповідає. Вона майже впевнена, що містер Невідомий номер – це Том Жахливий. Привіт, це Голлі Гібні. Чим можу допомогти? Це Том Гіггінс. На задньому плані чутно електронні гудки, синтетичний брязкіт та дзвін, звуки казино. Будь-які сумніви в тому, що Том Гіггінс не в Лас-Вегасі відпадають. Що ви маєте на увазі, коли говорите про зникнення Бонні? Зачекайте хвильку, я припаркуюся. Голі заїжджає на вільне місце. Вона ніколи не розмовляє по телефону за кермом без екстрених причин і вважає людей, які поводяться інакше, ідіотами. Бо вони вчиняють не просто протизаконно, але й наражають на небезпеку інших. Куди вона зникла? Голі хоче запитати його, що саме він не розуміє про зникнення. Натомість розповідає, що діє за дорученням матері Бонні і що з'ясувати вдалося не так вже й багато. Настає довга хвилина тиші. Вона не переймається тим, щоб запитати, чи він все ще там, бо на тлі мовчання чує гудки і брязкіт. Нарешті він каже. «Ха! Це все, що ти можеш сказати?» – думає Голлі. «Чи не маєте ви, містера Гіггінз, гадки, куди вона могла подітися?» — Ні, я порвав із нею минулої зими. Вона наполегливо натікала, знаєте, так роблять деякі жінки, про довгострокові зобов'язання, а я вже планував цю поїздку. — Я чула, що все було навпаки, — подумки зауважує Голлі. — Чи не здається вам дивним, що вона пішла, нікого не повідомивши? — Судячи з ваших слів, вона розповіла всім, — відказує Том. Вона залишила записку, чи не так? Так, але отак раптово, залишивши велосипед крадіям, вона настільки імпульсивна? Іноді. Обережна відповідь говорить Голі, що він говорить те, що, на його думку, їй хотілося б почути. Без речей, і не користується кредитною карткою і телефоном протягом останніх трьох тижнів. І що, мабуть, стомилася від мами, бо ні, ненавиділа її, як отруту. Кіша іншої думки. За словами Кіші, кохання скінчилося, але залишилася любов. Зрештою, Пенні возить портрети доньки на своїй машині. Напевно, вона нікому не дзвонить, бо тоді мати нацкує на нього королівську канадську кінну поліцію або когось на кшталт вас. Не можу дочекатися, коли вона повернеться і знову почне жити власним життям. Голі вирішує змінити тему. Вам подобається Лас-Вегас, містере Гіггінс? Так він прекрасний. Обережність зникає з його голоса. Це місто, яке живе. Схоже, ви зараз у казино. Так, Бініон. Зараз я просто обслуговую столики, але працюю над тим, щоб піднятися вище. І чайові просто фантастичні. До речі, про роботу. Моя перерва майже закінчилася. Приємно було поспілкуватися, пані Гіблі. Я міг би сказати, що сподіваюся, що ви знайдете, Боні, але оскільки ви працюєте на королеву стерво, не робитиму цього. Візьму такий гріх на душу. Ще одне, перш ніж ви підете, будь ласка. Прошу швидше, мій бос-мудак вже махає рукою. Я розмовляла з Ренді Голстином, ви винні йому 500 доларів орендної плати. Том сміється, а хай мені свисне. «Я вам свищу, – каже Голлі. – Я знаю, де ви працюєте, і можу попросити свого адвоката зателефонувати керівництву і попросити стягнути цю суму з вашої зарплати». Вона поняття не маючи, чи справді зможе це зробити, але звучить грізно. Вона завжди стає винахідливішою, коли говорить по телефону, і наполегливішою. Тепер у голосі Тома не чути жодних понтів. Вона влучила у точку. «Навіщо вам це робити? Ви ж не працюєте на ренді?» «Тому що», – вимовляє Голлі тим самим суворим голосом, яким говорила з Джеромом, «ви не справляєте враження хорошої людини з кількох причин». Хвилина заціпаніння – лише гудки і брязкіт. Затим, ще побачимося, сучко. До побачення, містер Гіггінс. Гарного дня. Сьоме Голі їде через місто до Джетмарт, проспектом Редбенк, почуваючись надиво щасливою, вражаючи легкою. Вона думає, сучка заходить у бар і замовляє майтай. Навіть те, що потрібний їй клерк сьогодні не працює, не може зіпсувати гарний настрій. У всякому разі, вона цього очікувала. Якщо хлопець працює на одному місці достатньо довго, щоб мати боні за постійного клієнта, то й не дивно, що він вихідний по неділях. Вона описує чоловіка, якого шукає змінному клерку – молодику з пошкодженим оком. «А Еміліо, – підтверджує молодий чоловік, – Еміліо Еррера». Працюватиме завтра з 3 до 11. Об 11 ця сміттярка закривається. Дякую вам. Голі хоче під'їхати до коледжу і поставити кілька запитань про Елен Креслоу біля дзвіниці та будівлі факультету природничих наук. Але це не має сенсу. Це не просто неділя в розпалі літа, а неділя в розпалі ковіду. Коледж мистецтві наук Белз виявиться таким само безнадійно мертвим, як Ейб Лінкольн. Краще піти додому, задерти ноги і подумати. Наприклад, про те, чому вона вирішила зачекати із зв'язком з креслом через Twitter. І про те, чи їй щось дасть той фургон на записах відеоспостереження. Іноді сигара – це просто сигара, а фургон – просто фургон. Зовсім не факт, що вона натрапила на слід серійного вбивці. Її телефон дзвонить. Це Піт Гантлі. Повернувшись у гараж свого багатоквартирного будинку, вона запалює сигарету і передзвонює. «Я не знаю, що це за фургон», – продовжує він думку, – «але в ньому є щось кумедне». «Тільки ти не розумієш, що саме?» «Так, звідки знаєш?» «Джером те саме сказав. Чому б тобі й не поспілкуватися з ним? Можливо, разом ви дійдете якоїсь думки?» Восьме Цієї ночі Голлі не спить. Вона лежить на спині, склавши руки між грудьми і дивлячись у темряву. Вона думає про велосипед Бонні, який просто благає, щоб його вкрали. Вона думає про Пітера Штайнмана, якого друзі називають Смердюк. Скейтборд покинуто, але повернуто матері. А велосипед Бонні повернули її матері? Звісно, повернули. Вона думає про Кішу і, як вона сказала, що кохання було втрачене, але залишилося багато любові, і вона думає про Елен Креслов. Все це не дає їй спати. Вона встає, підходить до робочого столу і відкриває твіттер. Використовуючи свій улюблений нік, Лорен Бакалфан надсилає повідомлення кожному з 12 креслов, запитуючи, чи хтось із них має інформацію про Елен Креслов з округу Біп, штат Джорджія. Запити додає до кожного останнього твіту кожного з креслов. Виходить неконфіденційно, але яка різниця? Ніхто з них не має більше десятка підписників. Закінчивши, Голлі повертається до ліжка. Якийсь час все ще не може заснути. Її мучить думка, що протягом розслідування вона припустилася якоїсь помилки. Але як її можна було уникнути? А не робити нічого було б неправильно. Правильно? Правильно. Нарешті вона засинає. Їй сниться мати.